Аудіокниги українською від студії Калідор Дякую вам, друзі, за те, що були разом зі мною впродовж усіх мандрів книгою Едгара Райза Бароза «Принцеса Марса». Дякую перекладачу, пані Олені Путій, за наданий переклад українською. Сьогодні... Ми завершуємо наш шлях сторінками цього видатного твору. Розділ 26. Крізь криваву різанину до радості Минув деякий час, перша ніж Тарстаркас та Кантоскан повернулися із повідомленням, що Зоданга повністю захоплена. Її війська були знищені або ж взяті у полон. Подальшого опору не очікувалось. Декілька бойових кораблів втекли, але тисячі військових і торгівельних кораблів перебували під охороною вояків Тарка Таркаса. Малі орди почали мародерити та сваритися поміж собою. Тому вирішено було зібрати усіх воїнів, яких тільки можна було б зібрати, і вкомплектувати ними якомога більше кораблів, із полоненими задангцями у екіпажах, а тоді вирушати до Геліуму, не гаючи ані хвилини. За п'ять хвилин ми відпливли з доків на дахах будівель із флотом у 250 бойових кораблів, який перевозив майже 100 тисяч «зелених воїнів» і за яким слідувала флотилія вантажних суден із нашими тоатами. Озад себе ми залишали зруйноване місто, де ще лютували близько сорока тисяч зелених воїнів із менших орд. Вони грабували, вбивали і билися поміж собою. У сотнях місць вони запалили смолоскипи і тепер над містом здіймалися густі стовпи диму, ніби намагаючись приховати від неба жахливе видовище внизу. «О півдні ми побачили багряну та жовту вежі Геліуму, і невдовзі після цього з боку військових таборів сил, які тримали місто в облозі, вийшов великий флот зодангійських бойових кораблів. Він рушив нам назустріч. Хоча на щоглах кожного із наших могутніх кораблів майоріли геліумські прапори, Задангійцям не потрібен був цей знак, аби зрозуміти, що ми вороги, адже наші зелені марсіянські воїни відкрили по них вогонь майже відразу після того, як ті відірвалися від землі. І з неймовірною влучністю вони посилали в бік наближаючогося ворожого флоту залпи один по одному. Міста-близнюки Геліуму, зрозумівши, що ми друзі, Вислали нам на допомогу теж сотні кораблів, і ось тоді розпочалася перша справжня повітряна битва, яку я побачив на Барзумі. Кораблі, які перевозили наших зелених воїнів, кружляли над флотами Геліуму і Заданги, оскільки їх батареї були марними у руках таркійців, які самі, не маючи флоту, не володіли навичками стрільби із корабельної артилерії. Однак їх вогонь зі стрілецької зброї був вельми ефективним. Можна сказати, що їх стрілянина значно вплинула, якщо не повністю визначила остаточний результат бою. Спочатку супротивники літали на одній висоті, обсипаючи один одного залпами із бортових гармат. Незабаром у корпусі одного із величезних кораблів із табору «Заданге» утворилася величезна пробоїна. Корабель різко накренився і перевернувся. Маленькі фігурки його екіпажу посипалися на землю із висоти тисячі футів, а потім і сам корабель із карколомною швидкістю помчав за ними і врізався у м'який ґрунт прадавнього морського дна, майже повністю занурившись у нього». Дикий крик радості здійнявся із Геліумської ескадри, і тоді із подвоєною завзятістю вони накинулися на Зодангійський флот. Скориставшись особливо вдалим маневром, два кораблі Геліуму змогли зайняти позицію над ворогами, і тоді звідти згори вони скинули цілий шквал вибухових бомб із своїх бомбових батарей. Після цього один по одному бойові кораблі «Геліуму» теж змогли піднятися над Зодангійцями, і незабаром ціла низка бойових кораблів-облоги перетворилася на безнадійні уламки, які дрейфували в бік високої багряної вежі більшого міста «Геліуму». Деякі з ворогів спробували втекти, але їх швидко оточили тисячі одномісних літальних апаратів – а над кожним задангійським кораблем завис могутній бойовий корабель Геліума, готовий висадити на їх палуби абордажні команди. Минуло трохи більше години від тієї миті, як переможна зодангійська ескадра здійнялася нам на зустрічі з табору, а тепер битва скінчалася, і решта кораблів із переможеними зодангійцями прямували до міст Геліуму. Капітуляція цих могутніх кораблів мала одну особливо патетичну сторону, яка була наслідком давньої традиції. Вона вимагала, щоб про здачу сигналізував добровільний стрибок на землю командира переможеного корабля. Один по одному ці хоробрі хлопці, тримаючи прапори високо над головами, стрибали із велетенських носових частин своїх могутніх кораблів, летячи назустріч жахливій смерті. Лише після того, як командир усього флоту здійснив цей страшний стрибок, тим самим просигналізувавши про здачу решти кораблів, всі бойові дії припинилися, і марна самопожертва хоробрих людей завершилася. Тепер ми подали сигнал флагману Геліумського флоту наблизитися. І коли він опинився на відстані достатній для того, аби мене почули, я закричав, що у нас на борту принцеса Деяторіс, і що ми хочемо перевезти її на флагман, аби негайно доправити до міста. Коли повний сенс мого повідомлення дійшов до них, із палуб флагмана долинив гучний радісний крик – і замить кольори принцеси Геліуму спалахнули сотнею вогнів на його верхній палубі. Коли інші кораблі ескадри збагнули значення сигналів, вони підхопили те шалене вітання і порозгартали її прапори під сяючим сонцем. Флагман флоту Геліуму рушив до нас, і коли він граційно розвернувся і підійшов боком... На наші палуби зістрибнула дюжина офіцерів. Коли ж перед їх враженими поглядами з'явилися сотні зелених воїнів, які тепер виходили з бойових сховищ, офіцери зупинилися приголомшені. Але, побачивши Кантоса Кана, який йшов їм назустріч, підійшли до нього та обступили. Дея Торіс і я вийшли наперед. Їхні очі були звернені тільки на неї. Вона прийняла їх із Грацією, звертаючись до кожного за іменем, адже то були чоловіки, яких високо цінував та яким довіряв її дідусь, і тому вона кожного з них добре знала. «Покладіть руки на плече Джона Картера», – звернулася вона до них, повертаючись до мене. «Покладіть руки на плече чоловіка» якому Геліум завдячує поверненням своєї принцеси та сьогоднішньою перемогою. Вони були дуже ввічливими зі мною і наговорили багато добрих слів та компліментів, але найбільше їх здавалося вразило те, що я зміг заручитися допомогою жорстоких таркійців у моїй компанії із визволення Деїторіс та звільнення Геліуму. Ви більше повинні дякувати. «Іншій людині, аніж мені», – сказав я. «Ось він. Подивіться, один із найвидатніших воїнів та державних діячів Барзума Тар – Таркас, Джеддак Тарка!» З такою ж відточеною вічливістю, яка характеризувала їх ставлення до мене, кожен із офіцерів привітав великого таркійця, і на моє здивування він теж не відставав від них, ані у манері триматися, ані у вічливості. Хоча таркійці не є балакучою расою, вони надзвичайно формальні, і їх звичаї дивовижно сприяють гідним та ввічливим манерам. Після цієї обопільної церемонії Деяторіс перейшла на флагман і дуже засмутилася, що я не піду із нею. Але, як я їй пояснив, битва була виграна лише частково. «Нам все ще потрібно було враховувати сухопутні сили зодангійців, які тримали облогу, і я не міг покинути Тарса Таркаса, доки не було вирішено це питання». Командуючий військово-повітряних сил Геліуму пообіцяв організувати атаку армії Геліуму із міста водночас із нашим сухопутним наступом. Таким чином кораблі розійшлися – Ідею Торіс із тріумфом повернули до двору її дідуся Тардоса Морса, джеддака Геліуму. Вдалені виднівся наш флот транспортних кораблів із тоатами «зелених воїнів», які залишалися на цих кораблях під час битви. Без кранів розвантажити цих тварин на відкритій рівнині було б складною справою, але іншого виходу не було тож ми вирушили на місце призначення приблизно за 10 миль від міста і взялися до цієї невдячної та важкої роботи. Тварин довелося опускати на землю у стропах, і ця робота зайняла решту дня і половину ночі. Двічі на нас нападали загони зодангійської кавалерії, але ми успішно відбили їх атаки без особливих втрат, і після настання темряви Зодангійці відступили. Щойно останнього тата спустили, Тарстаркас віддав команду рушати вперед, і трьома загонами ми непомітно підкралися до табору зодангійців із півночі, півдня та сходу. Приблизно за милю від головного табору ми наткнулися на їх передові пости, і, як було домовлено заздалегідь, сприйняли це як сигнал до атаки. Із дикими та лютими вигуками під огидний вереск розлючених боєм татів ми кинулися на задангійців. Не варто було сподіватись заскочити їх з ненацька. Ми зустрілись із добре укріпленими бойовими позиціями. Нас відкидали знову і знову, аж поки уже під полудень я не почав побоюватись за результат битви. За Дангійців налічувалося майже мільйон воїнів. Зібрані вони були від полюса до полюса уздовж усіх їх стрічкоподібних водних шляхів, тоді як проти них виступало вже менш, ніж сто тисяч зелених воїнів. Війська Геліуму іще не підійшли, і ми не могли отримати від них жодної звістки. І тільки о півдні ми почули інтенсивну перестрілку вздовж цієї лінії, між зодангійцями та містами. І тоді ми зрозуміли, що таке необхідне нам підкріплення уже підійшло. Тарстарка знову віддав наказ до атаки, і ще раз могутні тоати понесли своїх грізних вершників проти ворожих укріплень. У той же самий час бойова лінія Геліуму атакувала зодангійців із тилу, і у певну мить ми просто розчавили їх, як між двома жорнами. Вони билися шляхетно, хоробро, але марно. Рівнина перед містом перетворилася на справжнісіньке побоїще, перша, ніж останній Дангієць здався. Але врешті-решт різанина припинилася, полонених повели назад до Геліуму, а ми увійшли в ворота більшого міста, величезною тріумфальною процесією героїв-переможців. Широкі проспекти міста були заповнені жінками та дітьми. Серед них було й декілька чоловіків, чиї обов'язки вимагали, аби вони лишалися у місті під час битви. Нас зустрічали нескінченними оплесками і обсипали прикрасами із золота, платини, срібла та дорогоцінного каміння. Місто просто божеволіло від радощів. Мої люті таркійці та на мій подив викликали найдикіше захоплення та ентузіазм. Ніколи раніше озброєний загін зелених воїнів не вступав у ворота Геліуму, і те, що вони прийшли вперше і прийшли як друзі та союзники, сповнило червоних людей Марса радістю. Про те, що мої скромні заслуги перед деєю Торі стали відомі геліумцям, свідчило гучне скандування мого імені та купа прикрас, які почепили на мене і мого велетенського тоата, коли ми рухались проспектами до палацу. І навіть попри грізний вигляд вули, народ все одно тіснився біля мене, а хтось примудрився накинути зубатому величезному псу, на шию красивий вінок із прикрас. Та ось ми наблизились до величного палацу. Нас зустріла група офіцерів, які тепло привітали нас і попросили, аби Тар Старкас, його джеди разом із джедаками, а також джедами його диких союзників, і, звичайно ж, я зійшли із тоатів і пішли з ними до Тардоса Морса аби він міг виразити свою вдячність за наші заслуги. На вершині величезних сходів, які вели до головного входу палацу, стояли члени королівської родини. Коли ми дісталися нижніх сходинок, один із них спустився нам назустріч. Він був майже ідеальним зразком мужності. Високий, стрункий як стріла, «Жилавий, із подставою та манерами справжнього правителя. Мені не потрібно було підказувати, що це і є Тардос Морс, джеддок Геліуму. Першим із нашої групи, кого він зустрів, був Тарс Таркас, і його перші слова назавжди скріпили нову дружбу між расами. «Для Тардоса Морса», – сказав він щиро, – Зустріти найвидатнішого воїна Барзума – це безцінна честь, але можливість покласти руку на плече друга та союзника – це значно більше благословення. «Джедда Кугелюму", відповів Тарс Таркас. «Людині із іншого світу судилося навчити зелених воїнів Барзума значенню слова «дружба». Саме йому ми завдячуємо тим, що орди Тарка – можуть розуміти вас, а також оцінити і відповісти взаємністю на почуття, так люб'язно висловлені вами. Після цього Тардос Морс привітав кожного із зелених джедаків та джедів і кожному знайшов слова дружби та вдячности. Підходячи до мене, він поклав не одну, а обидві руки мені на плечі». «Ласкаво просимо, мій синку», – сказав він. «Те, що я із радістю і без жодного слова заперечення віддаю тобі найціннішу коштовність всього Геліуму та й усього Барсуму, то є достатнім свідченням моєї поваги і пошани до тебе». Потім нас представили Морсу Каджаку, джеду меншого міста Геліума та батьку Деїторіс. Він слідував за Тардосом Морсом і, здавався, був іще більш вражений зустрічу, аніж його батько. Він десятки разів намагався висловити мені свою вдячність, але кожного разу його голос захлинався від емоцій, і він не міг говорити. А я ж згодом дізнався, що він мав репутацію настільки безжалісного та безстрашного воїна, що це було би значним навіть для такої войовничої планети, як Барзум. І цей безстрашний та нещадний воїн теж обожнював свою доньку і здригався, думаючи про небезпеки, яких вона змогла уникнути. Розділ 27. Від радості до смерті Продовж десяти днів орди Тарка Таркаса та їх дикі союзники бенкетували і розважалися. А потім, навантажені коштовними дарунками та під охороною десяти тисяч геліумських солдатів на чолі із Морсом Каджаком, вони вирушили у зворотню путь до своїх земель. Джед малого геліуму разом із невеликою групою шляхтичів супроводжував їх аж до Тарка, аби іще міцніше скріпити нові узи миру та дружби між цими народами. Сола також повернулася із Тарсом Таркасом, своїм батьком, який визнав її своєю донькою перед усіма вождями Тарка. Через три тижні Морска Джак та його офіцери повернулися на бойовому кораблі, відправленому до Тарка, аби забрати їх аби вони вчасно відвідали церемонію одруження Деї Торіс та Джона Картера. Їх супроводжували Тарстаркас і Сола. Дев'ять років я служив у Радах. Я воював у арміях Геліуму як принц дому Тардоса Морса. Здавалося, що люди ніколи не втомляться обсипати мене похвалою та почестями. І не було жодного дня, аби не з'явився якийсь новий доказ їх любові до моєї принцеси, незрівнянної Деї Торіс. У золотому інкубаторі на даху нашого палацу лежало білосніжне яйце. Впродовж п'яти років десять солдатів із гвардії Джедака постійно вартували біля нього, і не було жодного дня, коли я був у місті аби Деяторіс і я не стояли поруч із нашим маленьким святилищем, плануючи майбутнє на ті часи, коли тендітна шкаралупа розламається. Яскраво закарбувалася у моїй пам'яті картина «Останньої ночі». Ми сиділи там і тихо розмовляли про неймовірні події, які сплели наші життя разом, а також про це диво, яке мало збільшити наше щастя і здійснити усі мрії. Вдалині ми побачили яскраво-біле світло повітряного корабля, який наближався. Втім, тоді не надали особливого значення такому звичному видовищу. Він мчав до геліуму немов блискавка, і сама його швидкість говорила про щось незвичайне. Виблизькуючи спалахами сигналів, які говорили про наявність термінового послання для Джеддака, корабель нетерпляче кружляв, очікуючи на запізнілий патрульний човен, який повинен був провести його до палацових доків. Десять хвилин по тому, як він приземлився біля палацу, мене викликали до зали ради, і я знайшов її повною членів цього зібрання. На піднятій платформі трону знаходився Тардос Морс. Він ходив туди-сюди із напруженим виразом обличчя. Коли всі сіли, він повернувся до нас. «Цього ранку, – сказав він, – до кількох урядів Барзуму надійшла звістка, що хранитель атмосферної фабрики не надсилав радіоповідомлень уже два дні». І на майже безперервні запити до нього із двадцяти столиць ми так і не отримали жодної відповіді. Посли інших націй попросили нас взятися за цю справу і чим скоріш доправити помічника хранителя до атмосферної фабрики. Весь день тисяча крейсерів шукали його аж поки тільки що. Один із них не повернувся, несучи його мертве тіло, знайдене у ямах під його будинком, жахливо скалічене якимось убивцею. Мені не потрібно пояснювати вам, що це означає для Барзуму. Потрібні місяці, аби пробити ці могутні стіни. Насправді ж роботи вже розпочалися, і боятися було б мало чого, Якби двигун насосної станції працював як належить, так як це було сотні років. Але ми маємо підстави побоюватися, що сталося найгірше. Прилади показують швидке зниження тиску повітря по всіх місцях барзуму. А отже, двигун зупинився. «Панове», – завершив він, – «нам залишилося жити», у кращому випадку три дні. Кілька хвилин у залі Ради панувала абсолютна тиша, а тоді підвівся молодий шляхтич і, піднявши над головою оголений меч, звернувся до Тардоса Морса. Люди Геліуму завжди пишалися тим, що вони показували Барзуму, як повинна жити нація червоних людей. Тепер... У нас є можливість показати йому, як слід помирати. Давайте ж виконувати свої обов'язки так, ніби можемо використати ще тисячу років, а не тільки три дні. Велика зала загриміла оплесками. І оскільки нічого кращого не було, аніж заспокоїти людей власним прикладом, ми пішли кожен у своїх справах і з усмішками на обличчях та сповненими горем серцями Повернувшись до свого палацу, я виявив, що чутки вже дійшли до деї Торіс І тому розповів їй все, що почув Ми були дуже щасливими, Джоне Картере, сказала вона І я дякую долі, якої б вона не була, за те, що дозволяє нам померти разом і я був потішений її словами і відповів такими ж. Наступні два дні не принесли помітних змін у постачанні повітря, але вранці третього дня на високих дахах будівель стало важко дихати. Проспекти та площі Геліуму були переповнені людьми. Будь-яка діяльність була припинена. Здебільшого, люди сміливо дивилися в обличчя своєї неминучої загибелі. Де інде, однак, жінки й чоловіки такі піддавалися тихій скорботі. Ближче до середини дня багато хто із слабших почали піддаватися, і впродовж години тисячі мешканців Барзуму знепритомніли, що передувало смерті від задухи. Дея Торіс, я, а також інші члени королівської родини зібралися у заглибленому у внутрішньому дворі палацу саду. Ми розмовляли тихими голосами, якщо й взагалі розмовляли, оскільки жах від наближення похмурої тіні смерті охоплював нас. Навіть мій вулос, здавалося, відчував тягар неминучого лиха тому що він щільно притискався до деї Торіс і до мене та жалісно скавулів. За наказом деї Торіс із даху нашого палацу принесли маленький інкубатор. Вона довго дивилася на невідоме маленьке життя, яке тепер їй ніколи не судилося пізнати. Коли дихати стало помітно важче, підвівся Тардос Сморс і промовив. «Опрощаймося один із одним. Дні величі барзуму закінчилися. Завтрашнього ранку сонце буде дивитися на мертвий світ, який тепер впродовж вічності мчатиме небесами, не маючи навіть спогадів. Це кінець!» Він нахилився і поцілував жінок своєї родини, а на плечі чоловіків поклав свою сильну руку. Коли я сумно відвернувся від нього, мій погляд впав на дею Торіс, Її голова схилилася на груди, і вона виглядала неживою. І з криком я кинувся до неї і підняв на руки. Вона розплющила очі і глянула на мене. «Поцілуй же мене, Джоне Картере!» – прошепотіла вона. «Я кохаю тебе!» Кохаю, це жорстоко, що нас мають розлучити, коли ми тільки розпочали життя, сповнене коханням та щастям. Коли я притулився до її дорогоцінних губ своїми, у мені знову прокинулося давне відчуття непереможної сили та влади, бойова кров Вірджинії заворувала у моїх жилах. Так не буде, моя принцесо. вигукнув я. Є. «Має бути якийсь шлях, і Джон Картер, який пробився крізь дивний світ заради кохання до тебе, віднайде його!» І разом із цими словами на поріг моєї свідомості прокралася серія із давно забутих дев'яти звуків. немов в спалах блискавки у темряві, на мене раптом зійшов їх повний зміст – ключ ключ до трьох великих дверей атмосферної фабрики. Різко обернувшись до Тардоса Морса і все ще міцно стискаючи свою кохану, яка помирала, я вигукнув. «Літальний апарат, джеддаку! Швидко! Накажи підняти на дах палацу найшвидший човен! Я іще можу врятувати барзум!» Він не став розпитувати, але наступної жмиті до найближчого причалу у доках побіг охоронець. Хоча повітря було розрідженим і майже відсутнім уже на даху, їм вдалося запустити найшвидшу одномісну розвідувальну машину, яку будь-коли створювали майстри Барзуму. Цілуючи Деюторі з десятки разів, я наказав Вулі, який хотів було піти зі мною, залишитися і охороняти її. Із колишньою спритністю і силою я стрибнув на високі мури палацу, і замить уже мчав до цілі, де могли справдитися надії усього барзуму. Мені потрібно було летіти низько, аби вистачало повітря для дихання, тож я взяв прямий курс через старе морське дно. Підніматися над ним доводилося всього на кілька футів. Я рухався із жахливою швидкістю, адже моя місія була перегонами із часом та смертю. Мені постійно ввижалося обличчя Деї Торіс. Коли я оглянувся в останнє, лишаючи палацовий сад, я бачив, як вона спіткнулася і впала на землю біля маленького інкубатора. Я добре розумів, втрата свідомості може бути останньою і цілком можливо завершиться смертю, якщо запас повітря не буде поповнено. Тож, відкинувши обережність, я викинув за борт усе, окрім двигуна та компаса, навіть свої прикраси, і витягнувшись на животі вздовж палуби, однією рукою тримаючись за кермо, а другою штовхаючи важелі керування швидкості до упору, я розстинав розріджене повітря помираючого Марса зі швидкістю метеорита. За годину до настання темряви Перед моїми очима раптово постали величезні стіни атмосферної фабрики, і з глухим ударом мій апарат впав на землю перед маленькими дверима, які приховували іскру життя для мешканців цілої планети. Поруч із дверима велика команда людей працювала над тим, аби пробити стіну, але їм ледь вдалося подряпати її тверду немов кремінь поверхню. Тепер... Більшість із них поснули останнім сном, від якого їх не пробудить уже навіть повітря. Тут, здавалося, справа з повітрям була ще гірше, аніж у геліумі. Мені було дуже важко дихати. Деякі з чоловіків, що працювали біля фабрики, були ще притомними. До одного із них я заговорив. Якщо я зможу відчинити ці двері, чи є тут хтось, хто зможе запустити двигуни? Запитав я його. «Я зможу», – відповів він, – «якщо ти швидко їх відкриєш. Мені лишилося хіба кілька хвилин». Але це марно. Вони обидва мертві, і ніхто інший на барзумі ніколи не знав секрету цих жахливих замків. Впродовж трьох днів люди, божеволюючи від страху, билися у марних спробах над розгадкою цієї таємниці, але так і не змогли її здолати. У мене не було часу для розмов і не було бажання для суперечок. Я дуже слабнув, і мені важко було контролювати свій розум. Але останнім зусиллям, змучено опустившись на коліна, я подумки пожбурив ті дев'ять ментальних хвиль у цю жахливу річ переді мною. Марсіянин – Підповз до мене і, втупившись очима на одиноку панель перед нами, чекав. Повільно. Могутні двері почали відступати перед нами. Я спробував піднятися і увійти всередину, але був надто слабкий. «Іди туди!» – крикнув я. «І якщо ти дістанешся до машинної зали, запускай усі насоси!» Це єдиний шанс для Барзума. Із того місця, де я лежав, я прочинив і другі двері, а тоді останнім зусиллям треті. Своїм слабким згасаючим зором я бачив, як остання надія Барзума навколішки проповзає в останні двері, а тоді все згасло, я знепритомнів і впав». Розділ двадцять восьмий В Аризонській печері Було темно, коли я знову розплющив очі. На мені був дивний жорсткий одяг, який потріскався і посипався із мене, коли я сів. Я обмацав себе з голови до ніг і усвідомив. Я був одягнений, хоча коли я втрачав свідомість біля маленьких дверей, на мені цього одягу не було. І раптом я побачив перед собою невеличкий клаптик неба, освітлений місяцем, що проглядав крізь нерівний отвір. Коли мої руки рухалися по тілу, вони раптом торкнулися кишень, і в одній із них я знайшов маленьку пачку сірників, загорнутих у прооліяний папір. Один із цих сірників я запалив, і його тьмяне полум'я освітило те, що здавалося було величезною печерою, у задній частині якої я знайшов дивну й нерухому фігуру, що схилилася над маленькою лавою. Коли я підійшов ближче, то побачив, це муміфіковані рештки мертвої маленької старої жінки із довгим чорним волоссям, а те, над чим вона схилилася, було невеличкою жаровнею із деревним вугіллям, на якій стояла кругла мідна посудина із невеликою кількістю зеленуватого порошку. Далі за нею, звисаючи зі стелі на ремінцях, уздовж цієї печери вишикувалися ряди людських скелетів. Від ремінця, який їх тримав, Тягнувся інший до мертвої руки маленької старої жінки. Коли я торкнувся того ремінця, всі скелети загойдалися від руху, і з шумом схожим на шелест сухого листя. Це була дуже гротескна і жахлива картина. Я поспішив на свіже повітря, радий втекти з цього моторошного місця. А далі? Видовище, яке постало перед моїми очима, коли я ступив на невеликий карниз, який пролягав перед входом до печери, наповнило мене жахом. Адже переді мною постали нове небо і новий пейзаж. Адже сріблясті гори вдалині, майже нерухомий місяць, який висів у небі, і долина внизу, вкрита кактусами, не були марсіянськими. Я на силу власним очам, але правда повільно накочувала на мене. Я стояв і дивився на Аризону із того самого скельного карнизу, із якого десять років раніше із тугою дивився на Марс. Схопившись руками за голову, зламаний та засмучений, я пішов вниз стежкою, яка вела мене якнайдалі від печери. Наді мною за сорок вісім мільйонів миль звідси яскраво сяїло око Марса, зберігаючи свою страшну таємницю. Я не знав, чи дістався той марсіянин машинної зали. Чи встигло життєдайне повітря дійти до людей на тій далекій планеті, аби врятувати їх, і найголовніше? Я не знав, чи жива Деяторіс, чи її прекрасне тіло, холодне і мертве, лежить біля маленького золотого інкубатора у садку внутрішнього двору палацу Тардоса Морса. Десять років я чекав і молив про відповідь на ці питання. Десять років я чекав і молився, аби повернутися до світу мого втраченого кохання. Я краще лежав би мертвим поруч із нею, аніж жив би тут на землі за всі ці мільйони жахливих миль від неї. Стара копальня, яку я знайшов недоторканою, зробила мене неймовірно багатим. Але що мені тепер до всіх тих багатств? І ось сьогодні, коли я сиджу тут увечері у своєму маленькому кабінеті у будинку із видом на Гудсон, минуло рівно двадцять років відтоді, як я вперше відкрив очі на Марсі. Крізь невеличке вікно біля мого столу я бачу його. Я бачу, як він сяє у небі. Ця ніч особлива. Сьогодні він знову покличе мене, як не кликав із того далекого вечора. Мені навіть здається, що я можу бачити через усю цю жахливу прірву космосу прекрасну чорноволосу жінку, яка стоїть у саду-палацу, а поруч із нею маленький хлопчик, який тримає її за руку, і вона вказує у небо в бік планети Земля. А біля їхніх ніг лежить величезна, огидна істота із золотим серцем. Я вірю! Я вірю, що вони чекають на мене там. І щось підказує мені, що я все це скоро побачу насправді. Кінець. Едгар Райсбароуз, принцеса Марса, 1912 рік. Переклад українською. Олена Путій Читав Руслан Алексію Дякую вам, друзі, за те, що мандрували разом із нами сторінками чудової книги Едгара Райза Барроуза «Принцеса Марса» Окрема і найщиріша вдячність пані Олені Путій за її неймовірний переклад українською Напишіть, будь ласка, у коментарях